Хтось ще торкає його за руку. «Сусідка, Матруна Гількова, на тому суді!» Що тобі, Якове, зле? А що? Він не може збагнути, де перебуває. Ти ж наче спав і застогнав у вісні. Воно суддя в наш бік дивиться». Яків отямлюється. Шепіт Матрунин, грім серед тиші. «Суддя...» помічає він, хоче щось сказати, та тільки роздуляє губи. він не чує тих слів. Як то було насправді з Тимошем, як і вдізнався через два десятки літ по тому. «Погляньте, дядько Якове, яку я вам гостю привела?» На його подвір'я ступає стара і вже трохи згорблена жінка, Зодягнута в чорну спідницю І жіночу маринарку. Десь я її бачив, Думає Яків. Впізнаєте? Питає Соломія. Донька тітки Катерини. Катерини, Катерини. Улянка. Тихий зойк виривається З грудей Якова. Спиняються одне навпроти одного. Стоять, мов на двох берегах Широкої розмитої ріки. І нарешті Одважується обнятися. В улянки з-під хустки волосся вибивається, сріблясте, на дозрілий полин схоже. Ти дуже постарів, яську, шепче Улянка, хоч і не так, як я. Чого ти, чого ти? Яків не може щось сказати, хоче заперечити і не може. Тільки тулиць старе. Колись знане ним тіло до себе, Мов би, намагається зігріти. От яка я тепер, Яську? Очі такі знайомі і незнайомі. Вицвілі та в куточках Виглядають крізь у тому, Хоч і постаріла, Але таки бісики. А може, йому хотілося їх побачити? Виявилося, Улянка таки вирішила як вона каже, хоч перед смертю навідатися до рідного села, бо раніше збиралася і ніяк не могла зібратися. Все, каже, чудилося, здавалося, от поїде, а тим часом проїдете між, а її вдома нема. Коли вже до хати зайшли і чарку випили, закушуючи салом, огірками свіжими і яєшнею, коли й соломія пішла, лишивши їх на одинці, попросила Улянка. Розкажи, як Тимоша судили. Мов, не треба. Яків спробував опиратися. У голові трохи захмеленій. Ніколи не був пияком, як міг боронився від того зілля, хоч чарку другу міг перехилити. Шуміло, але не від випитого. То був шум якогось незнаного старого дерева, що єдине шумить серед тихого, тихого лісу а він йде до того дерева, чує той шум і намагається обминути, але щось туди тягне. Цей так Таки розказав. Навіть про те, що Тимошу намагалися убивство його сім'ї приписати. Про ту розмову в районі, в КГБ розказав. Геть усе. Він не вельм, він не трусився? Трусився? Ага, чи не трусився, сказала Уляна. Бо ж десь за рік перед тим, як забрали, то щось у тазі підчепив, як ходив на полювання. Того часом ні з того, ні з цього пропасниця починала бити. Отакого трусився. Ні, не трусився, сказав Які. Сидів. Сидів, як закам'янілий. Час від часу підводив голову. Мусал вдивлявся. Тоді хтось із сільських активістів, чи тих, чиї сім'ї вважалися постраждалими від бандерівців, кричав, що він, мовляв, ще й очі сміє піднімати бандюка. Були інші виступи. Але про них яків не став казати. А от про останні слова Тимоша сказав дослівно. «Я боровся з радянською владою», – сказав Тиміш. «Боровся, бо й вона мене обділила». Говоріть по суті, перебиває суддя. Я й кажу по суті. У тихім голосі Тимоша була неприхована гіркота. Я й кажу так. Знаю, що милості мені не буде. Воював я. За що? Самі знаєте. Ви були бандитом, не витримує обвинувач. Може і так, погоджується Тиміш. Як для кого? Я вбивав людей, яких вважав ворогами, визнаю. Тих, хто був за власть, з якою ми воювали, теж признаю. Переводить дух. І прошу вибачити і простити, коли кого чим обідив. Але я ніколи не підняв руку на безневинну жінку чи дитя. Чуєте? Ніколи. І твої сім'ї, Якове, я не вбивав. Хай Бог боронить. І твої сім'ї текле тоже, і твого чоловіка Василину, а в остальному простіть, жити, звісно, хотів би. От і вся остання промова. Ти між сідає на лавку між двома солдатами, які змінили міліціянтів на другий день суду. І ніби поруч їх Якова і Улянки на лавку сідає, яків устає і приносить ще одну чарку. Ставить. Олянка витирає сльози. Шкаробкою, поораною, висахлою долонею. Ой, Ясю! Пом'янемо його душу. Яків розливає ще самогонку. І в третю чарку наливає. П'ють. Їдна повною зостається. Яків торкається у руки. Висушеної, поораної жилами. Наче скипки маленькі серед малого поля. «Що Яську?» «Яську давно не чув!» «Давно Яську!» А потім розказує Улянка, як вони жили там на виселці, в Тайзі, на березі великої річки Оп.